Paralel romantic. Numisem nunții noastre un burg, slăvit cu apea bea de curg, ca un duleu trântit pe o labă, vechi burg de amurg, în țara șvabă. Scări, unghiuri, porți, în prag de ușă, o troli, domoli, o troli cu gușă, la ce vărsări ca devenin vis crud striviți și gând cretin. Stângi cuburi șubre de intrate, De case roșii zaharate, Verzi în vestiri, prin cât un gang Sub ceasuri largi, balang, balang.